Notícias do Nordeste, o informativo digital do Nordeste Transmontano. Bragança recebe nos próximos dias 22, 23 e 24 de junho a 17 Conferência Anual dos Gestores e Administradores de Ciência da Europa. Este ano a iniciativa tem a participação de representantes de gestores de investigação de todo o mundo. Como explicou ao Notícias do Nordeste José Mário Leite, diretor adjunto do Instituto Gulbenkian para a Ciência e membro organizador da iniciativa que este ano tem lugar na região transmontana. Esta conferência é a Conferência dos Gestores e m i n i s t r o e s d a Ciência de toda a Europa e tem também uma participação que tem vindo a crescer ao longo dos últimos anos de uma representação de alto nível dos gestores e dos investigadores americanos. Este ano tem já também investigadores, gestores Da ciência que vem da África do Sul, que vem da China, da Coreia, do Catar, da Arábia, Portanto, começa a ser um evento com impacto mundial.、Uh, basicamente, o, o que este evento、uh, traz e vem discutir são、uh, as formas, uh, maneiras uh, e toda a tecnologia e técnica que está à volta dos projetos de investigação científica. Não discuta a investigação científica em si, discute、uh, a forma de candidatar e de ganhar projetos e também de fazer a prestação de contas. e s t a temática tem vindo a ganhar uma, uma importância cada vez maior, porque embora os investimentos em ciência tenham vindo a aumentar, o certo é que a sua porcentagem da população não tem vindo a aumentar, o que quer dizer, que é bom, quer dizer que há uma maior concorrência. Havendo uma maior concorrência, os fatores adicionais à própria ciência começam a ser decididos. E, portanto, é importantíssimo, por um lado, garantir que as candidaturas são boas candidaturas, independentemente do seu conteúdo científico, são bem apresentadas, mas também é importantíssimo garantir que a prestação de contas se faz da forma adequada. Porque, apesar do investimento privado ter vindo a aumentar, a investigação científica, sobretudo a investigação fundamental, ainda é uma investigação muito baseada no dinheiro público. Ora, o dinheiro público deve ser transparente, deve haver prestação de contas transparentes e devem ser, portanto, visíveis, claras e transparentes para toda a gente. Em b r a g a n ç a vai ser discutido como é que os dinheiros públicos destinados à investigação científica vão ser aplicados nos próximos anos, devendo ser feito e discutido um cronograma de aplicação de verbas até ao ano de 2020.、Vou、falar sobre o programa quadro, o sétimo programa quadro da, da, da União Europeia, que vai, vai até 2013, mas vamos começar já a falar do oitavo programa quadro que arrancará e que vai até 2020. Portanto, estamos já a ver o futuro até 2020. Vamos ter autorrepresentantes、um, da, da União Europeia, da Comissão, que nos vêm falar do que vai ser, qual é o panorama científico. Nesta altura e nos próximos anos. E em tempos de crise, quais são as adaptações e quais são os contributos que a ciência pode trazer para o desenvolvimento dos povos? Este é um evento de grande dimensão que vem para Bragança e vai ter grande repercussão a nível do turismo, da indústria hoteleira e da restauração. Posso dizer-lhe já que nesta altura um dos grandes problemas, ou um dos problemas que começa a ser, é, é, é, é, obter um quarto livre em Bragança. Bragança tem a sua, a sua capacidade de fleira completamente esgotada nesta altura. Há pequenos, apenas s a meio do dia de quartos, que, provavelmente. Em, em, em, em hotéis enfim, de, que não são do, do, do mais alto nível. Os que foram do mais alto nível, portanto, a pousada, a estalagem, e os melhores hotéis e s g o t a r a m imediatamente. Isto demonstra que, a nível turístico, é também uma aposta ganha pela região de b r a g a n ç a Porque, só, obviamente, o interior não pode apostar no turismo de massas. Tem de apostar no, no turismo de qualidade, no turismo de pessoas que têm um alto poder de compra. Isso ficou visível porque o melhor Hotel de Bragança s e r r t o u na primeira semana de da ruptura das inscrições da, da Conferência. A nível de restauração também, porque obviamente que, que esta gente vai espalhar-se pela, pela cidade e, e obviamente vai comer em todos os restaurantes, os que forem, os que, forem os que aqueles que souberem responder, e eu espero que sejam muitos, aos pedidos e à exigência que, que os investigadores e a administração de ciência trazem. Muitos deles, inclusivamente, até porque pediram ajuda para Para alugar casas, para, para, para ficarem hotéis, vão ficar muito mais do que o tempo da, da conferência. A conferência está na prática três dias, mas a gente vai ficar uma semana e alguns ultrapassaram mesmo a mesma própria semana. Mais de 200 pessoas provenientes de diversas partes do mundo já estão inscritas, um número que ultrapassa os valores de anteriores congressos da ERMA. Só há 200 pessoas que são confirmadas. Ultrapassa já as 200 pessoas, o que é também uma barreira psicológica muito interessante, porque mesmo nos outros congressos da ERMA não temos atingido valores tão elevados. Nessa e m b r e g a n ç a curiosamente, que é uma cidade do interior e com algumas dificuldades de transporte e deslocação, conseguimos atrair mais de 200 p e s s o administradores s mais e 200 a d e gestores de ciência europeus e mundiais. Bragança, apesar de ser uma pequena cidade do interior português, foi selecionada entre outras cidades de maior dimensão europeia, como Viana ou Deblin. Este facto leva ao organizador José Mário Leite a sublinhar o empenho da Câmara Municipal de Bragança e do Instituto Politécnico Local. Bom, houve aí um grande empenho por parte da autarquia. É evidente que, E quando estes eventos ocorrem nas grandes capitais, as autarquias, enfim, não, não dão um apoio substancial, porque a própria, a própria oferta da, da, da capital é suficiente. Numa cidade como Bragança, seria impossível fazer este evento sem um apoio e um empenho grande da autarquia. A Câmara Municipal de Bragança empenhou-se, desde o seu presidente, ao seu vice-presidente, que desde há um ano tem vindo a acompanhar e ajudar na implementação, e na estruturação de toda a logística necessária a, a, a realizar este Congresso. E não só. O próprio Instituto Politécnico de Bargança tem aqui um papel fundamental. Eles têm sido incansáveis em proporcionar a todos estes gestores que vêm de todas as partes do mundo, como, como lhe disse, as melhores condições. Ainda hoje recebi um e-mail da responsável, preocupadíssima, porque a principal satisfação dela é que nada é errado, nada falha, nada f a l t a Portanto, há, uma, há um envolvimento grande, grande das, das autoridades eh, eh, de educação e, e municipais de Bragança e eu sinto, cada vez q e eu o u a a r a g a n ç a um envolvimento crescente da própria população.